І ще не факт, що знайдеш, – унісон йому зітхнув Федір. Але ж і Ян Загорський, хіба він не особливий? Щоб отак, отак взяти і віддати гидь усе на театр. А грає я. Я б його слухала і слухала, дивилася б і дивилася. А хіба йому легко весь час переїжджати з місця на місце? Такі чоловіки теж не на кожному кроці зустрічаються. І навіть на ярмарку не продаються, – голосно підтримав її Федір. «А вже ж не продаються, пане Теодоре, куди тільки непутящих?» «Туди тільки непутящих та язикатих на шнурочку ведуть», – засміялась Дана. «Неправда, язикатих жінки люблять і від себе не відпускають. Це вони без язиких на ярмарку продають», – заперечив Федір. «А от і ні, а от і ні, язикатих, язикатих», – стояла на своєму Дана. Говорила, сама думала, «Боже, яке це щастя, виступати на сцені, грати, співати. А якби Юрко покохав її так, як за гурській таву?» якби покликав її за собою. Та вона б також поїхала б за ним куди завгодно, хоч на край світу. Мандрувала б хоч містами і містечками, хоч селами навіть хуторами, і не нарікала б, і ніколи-ніколи не покинула б його, якби ж то тільки він покохав її так само. Зеленькнуло під самісіньким вікном. Дана визивнула. От уже цей Федірко. Відчинив піртку, заїхав на подвір'я і заглядає у шибку. Демонструє всі свої Тридцять два зуби. Забув, що йому димка казала продаленого батька. Але тато це ще куди не йшло, а от як побачить мама. О, та мамуся вже на стежці. Так котенько перебирає ногами до хати, що ледь не біжить. Хустина з голови впала на плечі, чорна з білими латочками сивини на скронях волосся, трохи розпатлась, на обах усмішка грає. Федірчасно виїхав на дорогу, але мама навіть дивиться у його бік ніби він для неї вже не існує, задихана стала на порозі. Їдину данцю, сама нагород, єдину. Там із Степаном і до йти і той кавалочок, і по трохи, а я щось притомилась, і кріжі болять, і перед очима якийсь туман ворохобиться, і в вухах ніби цвіркуни співають. Мамині очі аж сяють, не схоже, щоб ці цвіркуни осінні так і вже дошкуляли своїм сюрчанням. Щось вона не доказує, якась новина ледь тримається у неї на устах, Зрештою таки не втримується, випурхує. Казав Степцю, старостів хоче заслати. О, яка новина! Цить, кажу, нецінка, як цвіруха. Послухай, що тобі мати каже, любить він тебе данцю. Ой, як любить, не будь дурною, перестань уже комиситись. Скільки хлопців ладні були за тебе хоч у вир головодю, а ти все хвостом крутиш та голову до неба задираєш. А не треба так задирати, не треба, забула хіба. За вибірки дає чорт видерки. Дину, вже двадцять скоро зачислять тебе наші плетухи перестарки, та й будеш, як тоя Димка, довіку сама в хаті кукурікати. Маріка, повесниця твоя, вже дитину балить. Оленка Машлаєва за Грицька зібралась. А що ж то за паробок той Грицько? І старувати, і валькувати, як помнітуха, і до роботи не вельми. Та йому до степці, як до небарачки. Не цінуєш ти Щистя свого. Охрімчуки давно невістки дождатися не можуть. Уляна слабує часто. Тяжко їй давати раду з таким великим господарством. А хлопець через тебе без пари ходить. Послухай мене, дурну матір, будеш ти в у добрі, як сир у маслі купатись. Та й хата ж недалечко від нас, і біля хати все, чого тільки людині треба. Може, на покругу весілля справимо. Дана стовпіла. Оце так степця, оце так зух. У руках, значить, зелениці наполовину з піском – а в думках сватання і весілля на покрову. А може то він вас так любить, маму, бо мені такого ніколи не казав? Мама ніби й не чує, а чого відкладати, Бог дякувати? Є чим столи накрити і людей пригостити, і придане для молодої, давно в куфарі лежить, і наткано, і нашито, і навишивано. Моя мама навіть для безносої хатинки і у війну, он нікого чоловіка доп'яла, а щоб я то свої одиначці, як писаночка, писані щістя не дала? Занесує, мамо, трохи зелени з димці, а бульба. Степан сам порається, що там тої роботи для такого роботяжчого парубка. Розділ восьмий. Думала Федія деш неподалік стежку на колеса намотоє, але ні, не видно. Не їждався.